3. Ariciul. Aseară, prin grădina amorțită, din tufe de pelin cu frunze mici, a apărut în taină un arici, o mică vietate ghemuită. Copiii l-au zărit de pe cer cum se mișca domol pe sub gutui și toți au alergat în jurul lui. Iar el a încremenit pe loc, posac, cum îl prinsese vremea pe cărare. Ca o perniță sferică în care O fată rea ca să se joace am fipt o sumedenie de ace Băteau copii Din vătrai și clește Dar el tăcea săracul Ca un pește Și doar fiori de groază când și când Treceau pe trupușorul lui plăpând Am alungat copiii să se culce Și în înserarea limpede și dulce Ce se lăsa din cer în cetinel Am stat acolo Singură cu el și mă întrebam pe gânduri, oare cum a fost făptura ai la început de lume? Din câte veacuri necate în fum, porni el oare ca un scai la drum să se oprească în dreptul meu anume? Ce vânt vrăjmaș și mohorât, ca pe un măceș pitic la scuturat, de-a mai rămas din trânsul doar atât, unghiem de spin, ostil și speriat? O fi având el oare pui? mă întreb, deci nu pot cu cum sugheioare fără să se înțepe în ghimpii lui. Când a simțit că e singur doar cu mine și niciun dușman dinspre casă nu mai vine a scos de frică de sub el un bot timid și mic ca de cățel și cu instinctul lui obscur a explorat terenul împrejur. Și abia, ciulindu-și pe spate, pe sub petunii grele de parfum, atras de noapte și singurătate și a căutat încet, încet de drum. S-a mai oprit în magheran odată, ca sub îndemnul unei tainice porunci, apoi a dispărut pe sub poiată. Și nu l-am mai văzut deloc de atunci.